Розділ двадцятий Ходжа на середін, щойно закінчує дев'ятий у цей день горщик і поставивши його на сонце, взяв із зночу велику грудку глини для наступного, десятого горщика. У хвіртку раптом постукали, владно і гучно. Сусіди, які часто забігали до Ніяза, щоб зайняти цибулину чи щіпку перцю, стукали не так, Ходжа середін і Ніяз перезернулися тривожно, а Хвіртка знову загуділа під зливою важких ударів. Цього разу Ходжа середін чутким вухом уловив дзвін заліза і міді. «Варта!» – прошепотів він Ніязові. «Тікай!» – відповів Ніяз. Ходжа середін перескочив через огорожу, а Ніяз ще довго порався коло Хвіртки, аби дати йому час піти якнайдалі. Нарешті він відкинув клямку. Тієї ж миті з виноградника розлетілися на всі боки шпаки. Але у старого н'яза не було крил, він не міг злетіти. Бідолаха зблід, затремтів зігнувся в уклоні перед Арсланбеком. — Твоєму дому, гончарю, випала велика честь, — сказав Арсланбек. Повелитель правовірних і намісник Аллаха на землі, наш пан і володар, Хай продовжать його благословенні роки, сам Великий Емір, Зволів пригадати твоє нікчемне ім'я. До нього дійшло, що в твоєму саду росте прекрасна троянда, І він побажав прикрасити цією трояндою свій палац. «Де твоя дочка?» Сива голова гончара... Затрусилося, світло потьмяніло у нього перед очима. Глухо почув він короткий, наче передсмертний стогін своєї дочки, яку варта витягла з будинку на двір. Ноги старого підломилися в колінах, він упав на землю до лілиць і більше вже не бачив і не чув нічого. Він знепритомнів від такого великого щастя, пояснив Арслен Дек своїм стражникам. «Не чіпайте його! Хай він оговтається, а потім прийде до палацу, щоб висловити передиміром свою безмежну подяку. Ходімо!» Ходжа на середин тим часом стих бігти довкола і прийшов на ту саму ж вулицю з другого боку. Він причаївся за кущами. Звідти він бачив хвіртку оселі Ніяза і двох стражників коло хвіртки а також третю людину, у якій, придивившись, пізнав лихваря Джафара. «Еге, шкульгавий собако! Це значить, ти привів сюди стражників, щоб схопити мене!» Думав він, все ще не здогадуючись про істину. «Ну гараж, шукайте! Доведеться вам піти з порожніми руками!» «Ні, вони пішли не з порожніми руками». Ходжа на середін похолов від жаху, побачивши, як вони вивели із хвіртки його кохану. Юльджа намагалася пручатись, кричала під упалим голосом, але стражники тримали її міцно, обгородивши подвійним кільцем щитів. Був червневий полудень, дуже спекотно, та Ходжу на середіна проймав мороз, а стражники наближались, Дорога йшла по ті кущі, за якими сховався хаджана Середін. Голова йому запоморочилась, він витягнув із піхов кривий ніж і припав до землі. Асланбек йшов попереду, сяючи своєю золоченою бляхою, і йому першому встромили бсь в жирне горло під бороду цей ніж. Але раптом чиясь важка рука лягла на плече хаджана Среддіна, Сильно притиснувши його до землі. Він здригнувся, відскочив і заніс руку з ножем. І опустив її, побачивши знайоме закоптіле обличчя коваля Юсупа. «Лежи!» – прошепотів коваль. «Лежи і не ворушись! Ти з божеволів, їх двадцять чоловік і всі озброєні, а ти один і у тебе немає зброї!» Ти загинеш сам і не врятуєш її? Лежи, кажу тобі. Він тримав ходжу на середині, притиснутим до землі аж доти, поки загін стражників, що супроводжували гюльджан, не зник за поворотом дороги. Навіщо? Навіщо ти мене утримав? вигукнув Ходжана середін. Хіба не краще було б мені лежати тепер мертвим? Рука супроти лева і кулак супроти меча – не діло розумних, – відповів коваль. Я стежив за цими стражниками від самого базару і встиг вчасно, щоб запобігти твоєму нерозважливому вчинку. Не вмерти повинен ти заради неї, а боротися і врятувати її, що достойніше, хоча й набагато важче. І не марнуй часу на сумні роздуми, іди, ідій. У них шаблі, щити, списи, але тебе, Аллах, забезпечив могутньою зброєю, острим розумом і хитрістю, у чому з тобою не може зрівнятися ніхто. Так він говорив, слова його були мужні і тверді, як залізо, що він кував усе своє життя. Серце ходжи на середина зміцнилося, подібно до заліза від цих слів. Дякую тобі, ковалю, сказав він. Я не переживав ще хвилин гірших за ці, але не личить мені впадати у відчай. Я йду, ковалю, і обіцяю тобі, що своєю зброєю діятиму звитяжно. Він зробив крок і скущив на дорогу. У цей же час на дорогу й вийшов із найближчого будинку лихвар, який затримався, щоб нагадати одному з гончарів про термін сплати. Мене зіткнулися ніз до носу. Лихвар, сполотнівши, одразу ж прошмигнув назад, зачинив двері і заклав їх засувом. — Джафаре, горе тобі, опородження і хидне, — сказав ходжа насредін. — Я все бачив, все чув. «І все знаю!» Була хвилина мовчання. Потім голос лихваря відповів. «Вишня не дісталася шакалу, але вона й не дісталася і соколу. Вишнею заволодів лев». «Подивимося ще!» Сказав Хаджана Середін. «А ти, Джафаре, запам'ятай мої слова. Я витяг тебе з води, але присягаюся, ти будеш втоплений мною, в тому ж самому ставку. Твань обліпить твоє мерзотне тіло і водорості душитимуть тебе. Не чекаючи відповіді, Ходжана Середін пішов далі. Він обминув будинок Ніяза, побоюючись, що блихвар не підгледів і не доніс потім на старого. Обігнувши вулицю і переконавшись, що ніхто за ним не стежить, Ходжана Середін швидко побіг через зарослий бур'яном пустир і повернувся до будинку Ніяза через огорожу. Старий лежав ниць на землі. Поряд м'яно блищала кубка срібних грошей, залишений Арсланбеком. Старий підняв на зустріч хоч і на середину обличчя, залите сльозами, забруднене пилом. Губи його покривились. Він хотів щось сказати і не міг. А коли погляд його впав на хустку, яку зронила його дочка, він здав битися своєю головою об жорстку землю і рвати бороду. Хочі на середину довелося довго попоратися коло нього, нарешті він посадив його на лаву. «Слухай, старий! – сказав він. – Ти не один у своєму горі. Чи знаєш ти, що я кохав її, і вона мене теж?» І чи знаєш ти, що ми домовилися одружитись? І я чекав тільки слушної нагоди, коли мені вдасться дістати багато грошей і сплатити тобі багатий калим. «Навіщо мені калим?» відповів старий, крізь ридання. «Хіба б я наважився суперечити хоча б у чомусь моїй голубці? Але пізно говорити про це. Все пропало. Вона вже в гаремі. І сьогодні ввечері і мір володіти менею. О, горе, оганьба! закричав він. І я піду до палацу і кинуся до його ніг, благатиму, волатиму, кричатиму. І якщо тільки серце в грудях його не кам'яне, хитаючись, він попростував непевними кроками до хвіртки. Зупинися, сказав Хаджана Средін забув, що і міри влаштовані зовсім інакше, ніж решта людей. У них зовсім немає серця. І марно їх благати. У них можна тільки відбирати. І я, Ходжан Середін. ти чуєш, старий? Відберу Гуджан у нього. Він могутній. У нього тисячі солдатів, тисячі стражників і тисячі шпигунів. Що можеш ти вдіяти проти нього? Я не знаю, що. Але щось зроблю. Я знаю тільки одне: він не ввійде до неї сьогодні. І він не війде до неї завтра. Він не війде до неї післязавтра. Він ніколи не ввійде до неї і не володітиме нею. Це така ж істина, як те, що мене звуть всюди, від бухари до Богдада, ходжа на середін. Стримай же свої сльози, старий, не лементуй над самим моїм вухом. І не заважай мені думати. Ходжана Средін думав недовго. Старий, де в тебе зберігається одяг твоєї покійної дружини? Він лежить он там, у скрині. Ходжана Средін взяв ключа, зайшов до будинку і незабаром вийшов звідти перебраний жінкою. Його обличчя приховувала чадра, густо сплетена з чорного кінського волосу чекай на мене, старий, і сам не роби нічого. Він вивіз із хліваст свого ішака, осідлав його і покинув надовго оселю Ніяза. Розділ двадцять перший Перш ніж вести гульджан у палацовий сад до Єміра, Арсланбек викликав з гарему старих жінок і наказав їм підготувати Гульджан, щоб погляди мира насолодився з погляданням її неперевершеної краси. Старі жінки негайно взялися до звичайної справи. Вони вимили теплою водою заплакане личко Гульджан, перевдягли її в легкі шовки, насурмали її брови, нарум'янали щоки, змастили волосся трояндовою олією, пофарбували нігті в червоний колір потім викликали з гарему його велику цнотливість – головного євнуха, людину, відому колись своєю розпустою на всю бухару, покликану через свої знання та досвід на імірську службу, оскоплену продворним лікарем і поставлену потім на одну з найвищих посад у державі. Його обов'язком було не всепущі стежити за 160-ма наложницями іміра – аби вони завжди мали звабний вигляд і могли збуджувати пристрасть в Амірі. Посада ця ставала з кожним роком важчою, бо Амір пересичувався дедалі більше, а сили його пропадали. І головному Євнухові не раз доводилося одержувати вранці від свого повелителя замість нагороди десяток батоїв, що втім не було для Євнуха надто болісним покаранням, оскільки він – Готуючи прекрасних наложниць до зустрічі з Іміром, зазнавав кожного разу мук незрівнянно жахливіших і цілком схожих на ті, що обіцяні розпусникам у пеклі, де згадані розпусники, засуджені перебувати повсякчасно серед голих гурій, самі були прикуті залізними ланцюгами до стовпів. Побачивши Гульджан, головний явно відсахнувся, вражений її красою. «Вона дійсно прекрасна!» – вигукнув він тонким голосом. «Ведіть її до Іміра! Заберіть її перед моїх очей!» Він швидко покрукував назад, б'ючись головою об стіни і голосно скригочучи зубами і вигукуючи. «О, як мені тяжко! Як гірко!» «Це добра ознака!» – сказали старі жінки. Значить, наш повелитель буде задоволений. Підолашно, безмовно Гельджан повели до палацового саду. Ємір підвівся, підійшов до неї і підняв чадру. Усі візирі, вельможі й мудреці затулили очі рукавами халатів. Ємір довго не міг відвести погляд від її прекрасного обличчя. «Лихвар не збрехав нам!» сказав він голосно, видати йому нагороду втричі більшу проти обіцяного. Ігольджан пішла з саду в супроводі старих жінок. Імір помітно повеселішав. Він розважився, він повеселішав. Соловей його серця схилився до троянд, її обличчя, шепотіли придворні. Завтра вранці він буде ще веселіший. Слава Аллаху! Гроза пролетіла над нами, не вразивши нас ні громом, ні блискавкою. Придворні поети, посмілівши, вийшли наперед і стали по черзі вихваляти іміра, порівнюючи у віршах лице його з повним місяцем, а стан його із струнким каперисом. Царювання ж його із місяцем у повні. Цар поетів дочекався нарешті, нагоди прочитати нібито в пориві натхнення свої вірші, які ще з учорашнього ранку висіли на кінчику його язика. Імір жбурнув йому жменю дрібних монет, і цар поетів, повзаючи по килиму, збирав їх, не забуваючи поцілувати туфлю іміра. Милостиво засміявшись, Імір сказав, «Нам теж спали на думку вірші». Коли ми вийшли ввечері у сад, то місяць заховався в темні хмари, Відчувши раптом всю свою нікчемність, птахи замовкли, вгамувався вітер. Поети всі впали навколішки із криками «О, великий! Він перевершив самого Рудеї!» А деякі лежали ниць на килимі, ніби упавши в забуття. До залу війшли танцівниці, за ними блазні, фокусники, факіри, і всіх емір нагородив щедро. «Я шкодую лише», – сказав він, – «що не можу повилювати сонцю, інакше я наказав би йому закотитися сьогодні раніше». Придворні відповідали підлесливим сміхом. Розділ двадцять другий Базар гудів Шумів. Були найгарячіші години торгівлі. Народ продавав, купував, обмінював, а сонце підбивалося дедалі вище, зганяючи людей у густу, пахучу тінь критих рядів. У круглі вікна очеретяних покрівель прямовисно падало яскраве проміння півдня, стояло димно-курним просвідченими стовпами, у його сяйві блищали парчата шовк, м'яким прихованим полум'ям світився оксамит. Всюди мелькали чалми, халати, фарбовані бороди. Сліпила очі, нечищена мідь, з нею змагалося й перемагало її своїм найчистішим блиском благородне золото, розсипане перед міняйлами на шкіряних килимках. Хоча на середін зупинив свого ішака. Біля тієї самої чайхани, з помосту якої місяць тому звернувся до жителів Бухари із закликом врятувати від милості і міра Уончараніяза. Небагато часу минуло відтоді, але Ходжана Середін встиг міцно подружитися з позатим чайхани Комалі, людиною прямою і чесною, якій можна було довіритись. Вибравши хвилину, хожана Середін покликав «Алі!» Чеханик здивовано озернувся. Голос, що гукнув до нього, був чоловічий, а перед собою він бачив жінку. «Це я, Алі!» – сказав Ходжана Средін, не піднімаючи чадри. «Ти впізнав мене!» «Заради Аллаха не витричай очі! Хіба ти забув про шпигунів?» Алі, озернувшись, провів його до задньої темної кімнати, де зберігалися дрова та запасні чайники. Тут було сиро, прохолодно, шум базару ледве долина вззовні. «Алі, візьми мого ішака», сказав ходжа середині. «годуй його і тримай завжди на поготові. Він може знадобитися мені будь-якої хвилини. І нікому жодного слова не говори про мене». Але навіщо ти перебрався жінкою?» Хоча на середін!» запитав чайханник, щільніше причиняючи двері. «Куди ти прямуєш?» «Я йду до палацу». «Ти ж божеволів!» вигукнув чайханник. «Ти хочеш сам покласти голову просто в пащу тигру?» «Так треба, Алі. Скоро ти дізнаєшся, чому». «І давай попрощаємося про всяк випадок. Я йду на небезпечне діло». Вони міцно обійнялись. У доброго чайханника виступили на очах сльози і покотилося по круглих червоних щоках. Він провів ходжу на середина і, тамуючи тяжкі зітхання, від яких колихався його живіт, вийшов до своїх гостей. Тривога країла серце чайханника. Він був сумний, неуважний. Гостям доводилося двічі й тричі дзвонити кришками чайників, нагадуючи йому про свою Невгамовну спрагу. Серцем чайханник був там, Коло палацу, Разом із своїм невгамовним другом. Стражники не впустили Ходжуна Средіна. «Я принесла незрівнянну амбру, Мускус і трояндову олію», Говорив Ходжана Середін, Вдало підробляючи свій голос під жіночий. «Пропустіть мене до гарему, Доблесні воїни!» «Я продам свій товар і поділюся прибутком з вами». «Іди звідси, жінко, торгуй собі десь на базарі!» Групою відповідали стражники. Дознавши невдачі, Ходжана середін задумався і засмутився. Часу в нього було обмаль. Сонце вже перейшло за полуденну межу. Він обійшов навколо палацового муру. Каміння лежало щільно, Скріплена китайським рощином, жодної дірки, жодної щелини не знайшов у морі Ходжана Средін. А виходи ариків були забрані частими чавунними гратами. «Я мушу потрапити до палацу», – сказав собі Ходжана Средін. «Це моє непохитне рішення, і я його виконаю. Якщо Імір забрав у мене наречену за небесним приреченням, «То чому для мене не може бути приречення проникнути до палацу і повернути її? Я навіть відчуваю десь у глибині душі, що таке приречення для мене існує!» Ходжа на середі попрямував до базару. Він вірив, що коли рішення людини непохитне і мужність безмежна, приречення завжди прийде їй на допомогу. Із тисячі зустрічей, розмов і зіткнень, Неодмінно буде одна така зустріч і одне таке зіткнення, які разом створять слушну нагоду. І вдало скориставшися нею, людина зуміє здолати всі перешкоди на шляху до своєї мети, здійснивши таким чином приречення. Десь на базарі, находжу на середіна, мало чекати така нагода. Він вірив у це непохитно і вирушив на її пошуки. Ніщо не випадало з уваги, ходжі на середину. Жодне слово, жодне обличчя в галасливому багатотисячному натовпі. Його розум, слух і зір загострилися і досягали того ступеня, коли людина з легкістю долає межі, поставлені їй природою. І певна річ перемагає, бо її супротивники залишаються у своїх звичайних людських межах на перехресті ювелірного і мускусного рядів, Ходжана насрядін почув крізь шум і гомі натовпу чийсь вкрадливий голос. «Ти кажеш, що чоловік розлюбив тебе і не розділяє з тобою ложа? Твоєму горю можна допомогти, але для цього мені треба порадитися з ходжею насрядіном. Ти чула, звісно, що він перебуває в нашому місті». Дізнайся, де він переховується. Скажи мені, і тоді ми з ним повернемо тобі чоловіка. Наблизившись, ходжа середін, побачив рябого шпигуна, ворожбита. Перед ним стояла жінка, тримаючи в руці срібну монету. Ворожбит, розкинувши на килимку свої боби, перегортав старовинну книгу. «Якщо ж ти не розшукаєш ходжу насередіна», – говорив він, – «Тоді горе тобі, о жінко, і чоловік твій назавжди покине тебе!» Хоча на насредін вирішив провчити ворожбита і сів на почепки перед килимком. «Поворожи й мені, о мудрий правицю чужої долі!» Ворожбит розкинув боби. «О жінко!» – раптом вигукнув він, немов би вражений жахом. «Горе тобі, жінко!» Смерть уже занесла над тобою свою чорну руку. Навколо зібралося кілька цікавих. Я міг би допомогти тобі і відвести удар, але самотужки я не в змозі це зробити, продовжував ворожбит. Мені необхідно порадитися з ходжою на середином, як би ти могла дізнатися, де він переховується і сказати мені. Життя твоє було врятоване. Гаразд, я приведу тебе, доходжена-средіна. Ні, ти приведеш його до мене, ворожбит здригнувся. Так? А коли? Я можу привезти його хоч зараз, він зовсім близько. Де він? Поряд, за два кроки. Очі ворожбита спалахнули жадібним вогнем. «Я не бачу!» «Але ж ти ворожбит! Невже ж ти не можеш здогадатися?» «Ось він!» Жінка різко відкинула чадру, і ворожбит здивовано відсахнувся, побачивши перед собою обличчя Ходжина Середіна. «Ось він!» – повторив ходжана Середін. «Про що ж ти хотів порадитись?» «Ти все брешеш! Ти не ворожбит, а шпигун і міра!» «Не вірте йому, мусульмани! Він одурює вас!» Він сидить тут, щоб вистежити ходжу на середина. Ворожбит озирався на всі боки, але поблизу не було жодного стражника. Із сльозами на очах, скрегочучи зубами, він дозволив ходжи на середину піти геть. Натоп навколо грізно «Шпигун Шпигуни міра, брудний собака! чулося звідусіль. Тремтячими руками ворожбит скортив свій телемок і кинувся, що духу. До палацу. Розділ 23. У краунному помешканні було брудно, порошно, смердюче і димно. Стражники сиділи на подертій кошмі, яка була притулком для бліг, і мріяли, чухаючись про спіймання хочінки середина. Три тисячі таньга, говорили вони. «Подумати тільки! Три тисячі! І посада головного шпигуна! І пощастить же комусь!» «Ех, якби ж мені...» – зітхнув огрядний лінивий стражник, найдурніший з усіх, якого дотепер не прогнали із служби тільки тому, що він призвичаєвся ковтати цілком сирі яйця, не пошкодивши шкаралупи, чим розважав подекуди найяснішого еміра» одержуючи від нього невеличкі подачки, але натомість зазнаючи згодом жахливих мук. Рябий шпигун увірвався до караульного помешкання як вихор. «Він тут! Ходжа насередін на базарі! Він перевдягнений жінкою!» Стражники на бігу, хапаючи зброю, кинулися до брами. Рябий шпигун біг за ними і кричав. «Нагорода моя! Ви чуєте?» «Я перший побачив його! Нагорода моя!» Народ, побачивши варту, кинувся в розсип. Шинилася тиснява. Базар охопило сум'яття. Стражники врізалися з ходу в натовп. Найревніший з них, що мчав попереду, схопив якусь жінку і зірвав з неї чадру, відкривши перед усіма її обличчя. Жінка пронизливо закричала їй відповів здалеку такий Самопронизливий жіночий крик Ось закричала вириваючись З рук стражників третя жінка Четверта, п'ята За дві хвилини Увесь базар сповнився Жіночим виском, криками та риданнями Натовп завмер Приголомшений І заціпанілий Такого блюзнірства Ніколи ще не було в Бухарі Багато хто побілів Інші почервоніли Жодне серце не билося спокійно цієї хвилини. Стражники продовжували чинити бешкет. Хапали жінок, штовхали, кидали, били, зривали одяг. — Рятуйте, рятуйте! — волали жінки. Над натовпом грізно піднявся голос коваля Юсупа. — Мусульмани, що ви дивитесь? Мало того, що стражники обирають нас, вони ще серед білого дня вводять у неславу наших дружин. «Рятуйте!» – кричали жінки. «Рятуйте!» Натовп загудів, заворушився. Якийсь водонос, почувши голос своєї дружини, кинувся до неї. Стражники відштовхнули його, але йому на допомогу прийшли два ткачі та три мідники і відкинули геть стражників. Почалася бійка. Вона стрімко поширювалась. Стражники розмахували шаблями, А на них з усіх боків летіли горщики, Таці, глеки, чайники, підкови, поліна. Стражники не встигали вхилятися, Біка охопила увесь базар. І Міру цей час солодко спав у себе в палаці. Розділ двадцять четвертий Овельми, шановний, «Убілений сивиною старий, говорив ходжа на Середін, звертаючись до сивобородого старого, на вигляд Араба, який, хвилюючись, казав йому, що повинен негайно потрапити до мірового палацу. Я не знаю твого звання і твоєї справи, але невже ж ти вважаєш, що в палаці не зможуть обійтися без тебе навіть до завтра? Багато поважних людей у нас, в бухарі не можуть тижнями потрапити до палацу. Чому ж ти гадаєш, що для тебе буде зроблено виняток? Хай буде відомо тобі, поважно відповів старий, прикро вражений словами ходіна середіна, що я знаменитий мудрець, звіздар і лікар, і прибув сюди з самого Багдаду на запрошення іміра, щоб служити йому і допомагати в управлінні державою. о Сказав Ходжана Средін, шанобливо вклоняючись старому. «Вітаю тебе, мудрий старче! Мені доводилось обувати в Багдаді, і я знаю тамтешніх мудреців. Скажи мені своє ім'я. Якщо ти був в Багдаді, то, звичайно, чув про мене і про мої заслуги перед Каліфом, бо я врятував від смерті його улюбленого сина, про що оголошено було по всій державі». Гусейн -гуслія, «Гусейн Гуслія!» – моє ім'я. «Гусейн Гуслія!» – вигукнув ходжа на середін. «Невже ти є сам, Гусейн Гуслія?» Старий не зміг приховати усмішки, вельми задоволений, що його слава поширилася так далеко за межі рідного Багдада. «Чому ти дивуєшся?» – продовжував старий. «Саме так, я і є той самий знаменитий, «Усеїн Гуслія, великий мудрець, рівного якому немає ні в мудрості, ні в умінні обчислювати зірки, ні в мистецтві лікування. Але я зовсім позбавлений пихи та зарозумілості. Аж бачиш, як просто я розмовляю з тобою, нікчемною людиною». Старий присунув до себе подушку, сперся на неї ліктем, збираючись дійти в своїй люб'язності до милості щодо співбесідника і докладно повідати йому про свою велику мудрість, сподіваючись на те, що марнославство змусить співбесідника згодом усім розказувати про зустріч із знаменитим мудрецем Гусейном Гуслією, вихваляючи його мудрість і навіть перебільшувати, щоб викликати у слухачів ще більшу пошану до нього». А отже й до себе, бо саме так завжди чинять усі люди, що удостоїлися уваги високих персон. У такий спосіб він сприятиме примноженню й закріпленню моєї слави серед простого народу, думав гусейн Гослія. Що теж, не зайве, думав гусейн гослія. Розмови серед простого народу. Дідуть через шпигунів і спостерігачів до слугу самого Іміра і підтвердять перед ним мою мудрість, бо підтвердження з боку безперечно найкраще підтвердження, і врешті-решт з усього цього я зможу мати для себе користь». Щоб остаточно переконати співбесідника у своїй надзвичайній ученості, мудрець почав розказувати про небесні сузір'я – про їх розташування, що хвилини посилаючись при цьому на великих стародавніх мудреців. Ходжана Середін слухав уважно, намагаючись запам'ятати кожне слово. «Ні», – сказав нарешті Ходжана Насрідін, – «я все ж таки не можу повірити. Невже ти і є той самий гусейн-гуслія?» «Ясна річ», – вигукнув старий, – «що ж то в цьому дивного?» Ходжа Средін бойсько відсунувся. Потім вивкнув із тривогою і співчуттям голосі. «О, нещасний! Пропала твоя голова!» Старий аж похлебнувся, впустив чашку. Це було наче у шаховій грі, у якій, до речі, мало хто міг би змагатися з Ходжею настрідіном. Уся поважність і зарозумілість миттю злетіли із старого. «Як? Що?» Чому? запитав він перелякано. Хоча на середін показав на площу, де не зовсім ще затихло побоїще. Та хіба ж ти не знаєш, що все це сум'яття через тебе? До слуху найяснішого Еміра дійшло, що ти, виїжджаючи з Багдаду, приселюдно присягнувся проникнути до Емірового гарему. О, горе тобі, гусейн Гослія. Збезчестити дружину і міра. Щелепа мудреця відвисла. Очі побіліли. Він почав часто гикати з переляку. «Я?» – пробурмотів він. «Я? В гарем?» «Ти присягнувся в цьому підніжжям трону Елаха?» «Та так оголосили сьогодні глашати її. І наш мір звелів схопити тебе, щойно ти приїдеш до міста» і негайно відтяти тобі голову. Мудрець стогнав у знемозі. Він ніяк не міг зметикувати, хто з його ворогів примудрився завдати йому такого удару. Щодо іншого, він не сумнівався, бо й сам у придворній боротьбі не раз використовував своїх ворогів таким чином. Задоволено милувався потім їхніми головами, що стирчали на жердинах. І ось сьогодні, бів далі ходжа на середін, шпигуни донесли Імірові, що ти вже приїхав. Він повелів схопити тебе. Стражники кинулися на базар, почали всюди шукати тебе, переривати лавки. І зруйнувалася торгівля, порушився спокій. Помилково стражники схопили одного чоловіка, схожого на тебе. Похапки відтяли йому голову, а він, як виявилося, був мулою відомим своїм благочестям та чеснотами Паства його мечеті обурилася і подивися що діється тепер через тебе в Бухарі О я нещасний пробурмотів мудрець охоплений жахом і відчаєм він почав жалісно волати стогнати і скаржитись і хоча на переконався що досяг повного успіху у своєму намірі Бійка тим часом відкотилася до брами палацу, куди один за одним ховалися побиті і пом'яті стражники, розгубивши свою зброю. Базар гудів, хвилювався, але вже дещо тихіше. «До Багдаду!» – стогнучи вигукував мудрець. «Назад, до Багдаду! Але ж тебе схоплять біля міської брами!» – сказав хаджа середін. «О, горе! О, велике лихо!» Аллах бачить, що я безневинний. Ніколи нікому я не давав такої зухвалої, такої нечестивої клятви. Це мої вороги обмовили мене перед іміром. Допоможи мені, добрий мусульманине. Хоча Насердін тільки цього й чекав, бо не хотів перший пропонувати мудрецю свою допомогу, аби не викликати в нього підозри. «Допомогти?» – сказав він. «Чим же я можу тобі допомогти?» не кажучи вже про те, що я, як відданий і вірний раб свого владики, повинен негайно віддати тебе в руки стражників. Мудрець, гікаючи і тремтячи, благально подивився на Ходжуна Средіна. «Але ти говориш, що тебе обмовили безневинно», поспішив заспокоїти його Ходжа середін. «Я вірю тобі, бо ти в такому похилому віці, коли в гаремі вже й нічого робити». «Цілком справедливо?» – вигукнув старий. «Та чи існує для мене шлях до порятунку?» «Існує», – відповів Ходжа Середін, Повів старого до темної задньої кімнати Чайхани, і там віддав йому клунок із жіночим одягом. «Я купив це сьогодні, бо трапилася нагода для моєї дружини, і якщо хочеш, можу обміняти на твій халат і чалму. Під жіночим покривалом – «Ти сховаєшся від шпигунів та стражників!» Старий словами щирої подяки схопив жіноче вбрання, натягнув на себе, на насредін передягнувся в його білий халат, надів його чалму з підвернутим кінцем, підперезався широким поясом і зображенням зірок. Старий пропонував обміняти свого верблюда на ішака, та на насредін не схотів розлучатися, із своїм вірним другом. Хоча на середін то поміг старому вилізти на верблюда. Хай береже тебе, Аллаху, мудрецю. Не забувай тільки, що з усіма ти мусиш говорити голосом тонким, як у жінки. Старий погнав верблюда крупною рисю. Очі ходжі на середіна сяяли. Шлях до палацу був відкритий.